Так от чому хлопці щезали невідомо куди. Минулого літа Михайлівських не дорахувалися. Поза минулого двох Драбівських не стало. Одного з Мойсенців і Зерклієва. Тепер усе зрозуміло. Вивідають, хто сам чи в малому гурті промишляв, і хапають за горлянку а здобич човнами по Дніпру відвозять. А як вони дізнаються, хто сам, а хто у великому гурті промишляв? Поцікавився Перепічка. Та як уже ж дізнаються? Швайка у цю розмову не встрягав. Він про щось замислився. І, схоже, Думки його витали далеко від цього острова. Затим, нібито з я він дістав з кишені реп'яховий клубочок і видобув з нього тонку полотняну смужку. Тоді так само байдуже, ніби шматочок березової кори, розгорнув її і заходився роздивлятися якісь закарлючки. тому кинув смужку у вогнище. Ніхто з воронівців не звернув ніякої уваги на ці швайкові дії. Вони придумували для Тишкевича найстрашніші кари. Звісно, коли той потрапить їм до рук. Лише зірки Грицикові очі стежили за кожним порухом швайки. І коли смужка згоріла у вогнищі, Грицик нахилився до товаришового вуха і прошепотів. А я знаю, чому Барвінок прибіг саме сюди. Він приніс Пилипові якусь звістку. А Швайка все так само замислено дивився в багаття. Нарешті озвався. У мене, хлопці, кепська новина для вас. Вчора татари побували під Воронівкою навколо багаття запала глибока мовчанка. «Що таке татарський напад?» знали всі. «І чим він закінчується?» теж знали. «А хоч врятувався хтось?» порушив мовчанку левко-заярний. Швайков відповідь стинув плечем. «Цього я не знаю» сказав він трохи згодом. Та будемо сподіватися на краще. А що твоє серце відчуває? Неначе жартома звернувся він до Санька. Проте очі його дивилися серйозно. А Санькові не серце підказувало, а ніби щось інше. Перед очима Намить промайнуло обличчя матері. Сенькові здалося, ніби вона порилася по господарству. І діда Кіпчика побачив він, і матір Володка Кривопичка. От тільки димка дурної сили не було. А ще нібито щось трапилося на тому краю Воронівки, що був ближче до Канівців, де мешкав пан Кобильський. Сенько вже збирався сказати про це Швайці, проте той приклав пальця до вуст. — А чом же ти раніше про це не сказав? — люто зиркнув на Швайку Левко Заярний. Ми — ж, Ми ж могли б ударити на них з боку. Може б і відбили б когось? — Чим би ти ударив? — заперечив Швайка. І скільки вас? Десяток? Тож краще, давайте поспимо, а зранку видно буде, як діяти. Швайка улігся поруч із Саньком. Довго роздивлявся зорі над собою. А коли всі замокли, стиха запитав, то що ж відчуває твоє серце? «Та мені здається, ніби щось трапилося з димком», – відказав Сенько. «І з Тарасівкою теж». «Ну, це в нас куток такий», – пояснив він Пилипові. «Знаю», – відказав той і турботливо підіткнув під Сеньків бік полусвитки. «Спи, хлопче». «Самі на острові». У досвіта дорослі вибралися з острова. Вирішили усе ж простежити, як татари з полоненими будуть переправлятися через річку Псел. Може і вдасться чимось допомогти землякам, котрі потрапили в біду. А оскільки сил було мало, та власне їх зовсім не було, то постановили підняти на ноги всіх, хто козакував у плавнях неподалік від них. «Десятка зо два промишляють на Зміїному острові», – сказав Швайка. «Стільки ж біля Чубарового і Татарського броду. Там Вервезуб з хлопцями зупинився. Коли встигнемо, то до завтра наберемо сотню чоловік». Звісно, сотні. На полчища нападників було замало. Але про це ніхто не замислювався. Мені б лише дістатися до них!» — скриготнув зубами володку Кривопичко. «Я б їм показав, чого варта моя шабля!» Від люті щелепа у нього ще більше скособочилися, і обличчя набуло такого кумедного вигляду, що воронівці мимоволі посміхнулися. «А навіщо тобі шаблюку показувати?» — сказав Василь Байлемів. Вони і так розбіжаться, тільки-но уздрять твою мармизу. Воронівці розділилися. Половина на чолі з Мациком рушила униз по Дніпру, аби зібрати тих, хто оселився на островах. Інша половина разом із Швайкою рушила в бік древнього залозного шляху. Там у густих дібровах теж були вільні люди». Зустрінемося біля гирла пса, сказав Швайка. Знаєте, довгий острів. Още б пак, відказав Мацик. Поза минулого року там сотню татар поклали. А ми, озвався Грицик, ми теж хочемо з вами. Навіть і не думайте, відрізав Швайка. Ця розвага не для дітей. То ми не діти, набурмосився Грицик. Ми з Лука вміємо стріляти, правда ж, Сеньку?